dată o chemare ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim o vestim oriunde ne -nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El ni și în și pe pământ, el și sfânt. Pentru toți aceia care în înțelepciunea dată lor de Dumnezeu recunosc pe Dumnezeu ca stăpân și creator a lor, aducem, iubiti ascultători, vestea minunată a unui program de radio din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, respectiv programul I-231. Inițiala I dinaintea numărului curent al programului reprezintă numele prescurtat al cărții din Noul Testament pe care o studiem, respectiv Evanghelia după Ioan. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce cu meditațiile noastre în fața versetului 21 din ultimul capitol al Evangheliei după Ioan, capitolul 21, verset pe care îl vom citi îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, haideți să facem o scurtă incursiune în istoria bisericii, să mergem înapoi până la anul 257, în timpul cumplitelor prigoane de pe vremea împăratului Valerian, an care a marcat și sfârșitul domniei sale, așa cum vom vedea din pasajul citit. Astfel, în istoria bisericii, într-o lucrare publicată în limba română sub titlul Biserica sau Adunarea lui Dumnezeu, citim că la anul acesta 257 a fost arestat unul din mari credincioși de pe vremea aceea, era episcopul Ciprian. Vestea arestării episcopului preiobit s-a răspândit pretutind în cuiuțea fulgerului. Aproape toți credincioșii au petrecut noaptea în jurul casei unde a fost închis Ciprian. A doua zi, sub o puternică escortă și înconjurat de o mulțime foarte mare, a fost dus în fața proconsulului roman. Tu ești, Ascius Ciprian, episcopul atâtor oameni regiți? Ciprian a răspuns. Eu sunt. Împăratul îți poruncește să sacrifici noștri. Nu pot să fac asta, eu sunt creștin. Gândește-te serios omule la ce faci, e vorba de viața ta, mai spuse proconsulul. La care Ciprian răspunse liniștit. Îndeplinește ordinele pe care le-ai primit. Nu mai poate fi vorba de nicio gândire. Eu trebuie să ascult de Dumnezeul meu. Proconsulul a stat atunci de vorbă o clipă cu cei care îl înconjurau și apoi a dat această sentință. Poruncim să se taie capul lui Tascius Ciprian care a disprețuit pe zei și poruncile Evlaviosului împărat. O, oh, Dumnezeu să fie lăudat, care vrea să mă scape de acest trup de moarte!" strigă Ciprian în gura mare. Murim și noi cu el!" au zis frații care erau de față. După aceea, Ciprian a fost numai decât pe mâna căreilor, dus într-un câmp în apropiere și omorât. Lucru vrednic de amintit aici este că Galeriu Maximus, proconsulul care l-a condamnat la moarte pe Ciprian, a murit chiar la câteva zile după condamnarea lui Ciprian. Și după aceea, așa cum ne relatează istoria, după doi ani, persecuția durând timp de trei ani cu cea mai mare violență, armata romană a fost nimicită de perși aproape în întregime. Valerian, împăratul, a fost făcut prizonier de sapor împăratul perșilor și a fost tratat în chipul cel mai rușinos de către acesta din urmă, care se slujea de el ca de o scară pentru a se urca pe cal. După mai mulți ani de suferință, Valerian a murit sub povara durerilor și din cauza răului tratament pe care l-a suferit. Sapor a pus să-l jupoaie și să-i presare trupul cu sare, apoi l-a spânzurat de bolta unui templu. Sfârșitul trist al mai multor persecutori ai creștinilor a izbit multe suflete. Oamenii au început a se gândi că dușmanii creștinismului erau totodată și cei ai cerului. Timp de 40 de ani care a urmat, biserica s-a bucurat de liniște în afară, dar acesta a fost un timp de mare scădere în viața creștinilor. Atunci, Domnul le-a dat încă o ultimă și serioasă înștiințare prin persecuția care a avut loc sub împăratul Diocrețian. Iată, iubiți ascultători, cu ce preț mare și-au plătit credința cei dinaintea noastră. Ei au plătit pentru că i-au cunoscut prețul. Noi astăzi ne vindem atât de ușor Părerea noastră că am fi credincioși pe lucruri de nimic, pentru că avem numai păreri de nimic. De ceea ce nu-ți valorează, te lipsești repede, poate chiar pentru lucruri de nimic și de aceea și noi, pentru că spunem că suntem credincioși, dar nu suntem în realitate, ne lipsim repede de atitudinea de calitatea noastră de credincioși pentru lucruri trecătoare ale lumii acesteia. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat înaintași la care să privim și să înțelegem cum trebuie să trăim și noi aici pe pământ, alături de exemplul Tău. Tu, Doamne Tată, ne-ai dat pe Domnul Isus Hristos și nu te-ai dat înlături de la atâta suferință să-L vezi murim pe cruce pentru noi, că ne iubeai mult. Ajută-ne la rândul nostru să ne iubim și noi în atât de mult încât să primim dovada iubirii tale pe care ne a dat-o Domnul Iisus Hristos. Binecuvintează-te, rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu înțelegere tot mai adânc al acestui adevăr și coplășiți de mărimea și de prețul iubirii tale să ne lăsăm cuprinși de tine în planul tău de mântuire, să fim mântuiți pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Privesc, privesc şi Oricât de valoros ar fi un cadou oferit de cineva, nu pot beneficia cu nimic de el dacă nu-mi mâna să-l iau. Oricât de desăvârșită și de minunată este jertfa Domnului Isus, oricât de suficientă este pentru a ne introduce în cerul minunat, nu ne poate fi de niciun ajutor dacă nu-mi mâna să o luăm pentru noi în mod strict personal. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul Domnului, așa după cum am anunțat în deschidere, vom avea pentru început versetul și 1 din Ioan, capitolul 1, prin care ne începem lecțiunea noastră de zi. Versetul sune în felul următor. Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? În Împrejurarea aceasta a avut loc ocazia celei de-a treia arătări a Domnului Isus ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, după înviere înainte de înălțare, prilej în care Domnul Isus stă de vorbă cu Petru și în reabilitarea sa îl întreabă de trei ori acea întrebare, Dacă mă iubești? Domnul Isus încheie acel dialog spunându-i vino după mine, iar în versetul 20 ni se arată că Petru a întors capul și a văzut pe Ioan venind după ei. După ce deci a întors capul, a văzut pe Ioan venind după ei, iar în versetul 21 aflăm că Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Normal este să te uiți întâi la Isus și prin el apoi să privești la oameni. Atunci nu-i mai pui întrebări cu privire la viitorul lor, ci în lumina lui înțelegi limpede tot adevărul. Suntem curioși să știm despre alții numai atunci când luăm ochii de la Domnul Isus și îndreptăm spre oameni sau spre noi înșine. Când însă privim la ei prin Hristos, le vedem nevoile și suntem gata să-i ajutăm cu dragoste și milă. Le vedem părțile frumoase și lăudăm pe Dumnezeu pentru ele, vedem locul lor în lucrarea lui Dumnezeu și mulțumim că ne-a făcut frați împreună lucrători cu el pe ogorul Evangheliei. Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? În Petru se mai vedea ceva din vechea lui fire. El era foarte bucuros că Domnul Iisus îi încredințase o slujbă așa înaltă, adică să-i pască oile, dar ar fi vrut ca pe treapta lui să nu mai fie nimeni dintre oameni. Pe alte trepte, ceva mai jos, da, dar nu pe a lui. Vedeți, aceasta este firea noastră veche la toți, fără excepție. De aceea trebuie să o dezbrăcăm zilnic și să o punem pe cruce. Petru, încet, încet, a fost izbăvit de nevalnica lui Fireveche, devenind un adevărat păstor al oilor lui Hristos, nemai mai urmărind nimic pentru sine, ci numai pentru binele oilor și pentru slava Marelui Hristos, Marelui Păstor Hristos. De aceea a putut să îndemne cu atâta putere pe bătrânia dunelor creștine cu acest cuvânt. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră nu de silă, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu și ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta luna care nu se poate veșteji a slavei. Acestea sunt versetele 2, 3 și 4 de la 1 Petru capitolul 5. Frații mei, lucrători pe ogorul Evangheliei Domnului Isus, să învățăm cu toții marele adevăr. În lucrarea la care am fost chemați, fiecare și are locului și în ochii scumpului nostru mântuitor suntem la fel. Ceea ce ne deosebește este numai hărnicia cu lepădare de sine pe care o dovedim sau nu în ogorul cel sfânt. De asemenea să învățăm statornicia în privire, adică să nu ne luăm ochii de la Domnul Isus și să îndreptăm spre oamenii. Orice privire în altă parte este urmată de o mare pagubă duhovnicească. În versetul următor la versetul 22, Domnul Isus îi dă răspuns lui Petru cu aceste cuvinte. Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine! Iată iubiților un cuvânt tainic în acest răspuns al Domnului Isus. Petru era curios să știe ce va fi cu Ioan, dar mântuitorul îi răspunde într-un limbaj ascuns dojenitor, prin care învăța pe el și pe noi toți că mai întâi trebuie o legătură personală și adevărată cu Dumnezeu, iar de ceilalți credincioși se îngrijește el. Grija mea să fie îndreptată mai întâi spre mine când este vorba de viața cu Domnul Isus și nu spre altul. Când te ocupi de alți credincioși, judecându-i sau punându-ți semne de întrebare cu privire la ei și la locul lor în lucrarea lui Dumnezeu, uiți de tine. Domnul Isus are un plan cu fiecare din urmașii săi și la fiecare le dă câte ceva deosebit de făcut în marea sa lucrare. Eu să nu fiu gelos pe nimeni și să nu fiu curios să știu gândul Domnului cu privire la unul sau la altul dintre slujitorii Lui să am încredere că ceea ce face el cu fiecare e cel mai bine și să nu mă tem că mie nu -mi mai rămâne nimic de făcut sau că locul meu din împărăția lui Dumnezeu îmi va fi primejduit. Treaba mea este una singură, să vin după Domnul Isus, după felul lui de-a fi, după cuvântul său scris. Tu vino după mine, îi spune Domnul Isus lui Petru. Chemarea este individuală și ascultarea de cuvântului Domnului de asemenea. Tu, îi spune Domnul Iisus, tu vină după mine, nu te gândi la alții. Dacă tu însuți ai venit cu adevărat la Domnul și îl urmezi pas cu pas și clipă de clipă, vei putea fi de folos și altora, ajutându-i și pe ei să vină la el. Nu te lua după mulțime, ci după Domnul. Mai presus de orice este ascultarea de el. Orice ar face fratele meu, oricare ar fi situația lui în lucrarea Evangheliei, eu să merg după Domnul. Iar dacă fratele meu a căzut în vreun plăcat, să-l ajut cu duhul blândeții dintr-o stare duhovnicească. Să nu mă iau după oameni și mai ales după oamenii care nu merg după Domnul, după cuvântul lui scris. După cum s-a mai spus, Petru, în loc să-și ațintească privirile asupra Domnului Sus, ca să-l urmeze, se întoarce în altă parte. Când ne cheamă scumpul nostru mântuitor, să nu ne mai întoarcem capul în nicio parte, căci pierdem un har mare. Dacă vreau, spune Domnul Isus, ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Este adevărat că Ioan e singurul apostol despre care se știe că a murit la adânci bătrânețe de moarte naturală. Când nu mai era niciun apostol în viață, el a scris toate scrierile sale din Noul Testament. Totuși el a murit și n a rămas până la venirea Domnului Isus. Ce putem noi înțelege din versetul de mai sus? Haideți să citim cu atenție. Domnul Isus a spus așa Dacă vreau Ca eu să rămână până voi veni eu Ce spasă Deci Domnul n-a spus că Ioan rămâne În viață hotărât până la venirea lui Ci a rostit vorba aceasta condiționat Dacă vreau Asta înseamnă că el putea să vrea Și putea să nu vrea Însă el n-a vrut lucrul acesta Căci aici este vorba De slujba celor doi apostoli Nu de lungimea vieții lor Cu toate că Domnul avea putere să prelungească viața lui Ioan dacă ar fi vrut până la venirea sa. Petru știa că avea să moară, însă slujba lui s-a sfârșit înainte. Slujba lui Ioan ține până la venirea Domnului ca să-și aseje împărăția. El se îndeletnicește cu arătarea vieții Domnului sus pe pământ și în veșnicie. Lucrul acesta se vede limpede din Evanghelia sa. Din epistolele sale și din Apocalipsa, pe lângă Domnul Isus cu viața lui cerească, se vede și viața bisericii cu virtuțile și slăbiciunile ei, cu biruințele și înfrângerile ei și mai la urmă se vede intrarea triumfală în veșnicia fericită a lui Dumnezeu. În urma acestui schimb de vorbe între Domnul Isus și Petru, Evanghelistul Ioan ne istorisește la versetul 23 următoarea reacție care a avut loc între ucenici. Citim. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui pentru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Orice vorbă rostită și orice faptă săvârșită de noi pot fi pricini de zvonuri printre frați și printre nefrați. Dacă cele zise sau făptuite sunt din adevărul Domnului Hristos, să fim liniștiți. Dacă nu sunt din adevăr, să căutăm în grabă să îndreptăm lucrurile ca să nu se poticnească cineva, căci vom da socoteală. Ziua judecății vine. Din pricina aceasta, ne spune Ioan, a ieșit zvonul printre frați: Când te ocupi de alții ca să-i judeci, Vezi lucruri neadevărate din care se nasc zvonuri false Să nu te iei după zvonuri Îți primejduiești viața și devii neroditor Zvonuri false sunt arme puternice ale diavolului Cu care luptă împotriva adevărului ca să l împiedice în ofensiva lui Din pricina aceasta, spune Ioan, a ieșit zvonul printre frați Că ucenicul acela nu va muri deloc E vorba de o legendă care circula printre primii creștini, de aceea Sfântul Apostol Ioan scrie lucrul acesta în Evanghelia sa. Legenda aceasta spune că Ioan nu mai doarme mormând și respirând mișcă pământul, așa spune fericitul Augustin. Așa se întâmplă când se dă o tălmăcire pripită cuvântului lui Hristos. Însă Isus nu zisese că nu va muri. Să învățăm de aici, frații mei, să păstrăm curat și nestricat cuvântul Mântuitorului nostru, ca să nu ajungem să credem legende și închipuiri spre paguba noastră duhovnicească. Sfântul Apostol Ioan a apărat cu toată puterea în cuvinte simple adevărul Domnului Isus, înlăturând tălmăcirile greșite. Toată învățătura care nu se potrivește cu cuvântul scris al lui Dumnezeu este o lucrare satanică pentru a încurca sufletele să ajungă la mântuirea simplă prin credința în jertfa Domnului Isus. Să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne întoarcem la cuvântul lui scris, să ne întoarcem la simplitatea vieții creștine pe care o trăiau Sfinții Apostoli și toți și din veacul apostolic. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. În versetul 24, Evanghelistul Ioan continuă să ne explice, Ucenicul acesta este cel ce adevărește aceste lucruri și care le-a scris, și știm că mărturia lui este adevărată." Ioan nu-și pomenește numele, ca nu cumva prin aceasta să umbrească pe Domnul său iubit și adevărul cel veșnic al lui Dumnezeu. Cât de mult avem noi credincioșii Domnului Iisus de învățat de aici." Suntem chemați toți, după darul primit, să înălțăm numele scumpului nostru mântuitor și adevărul învățăturii sale, care este sămânța vieții celei noi. În această lucrare sfântă se ivește o mare piedică, firea noastră veche, care, dacă nu este răstignită, umbrește chipul Domnului Isus, felul său de a fi și cuvântul său datător de mântuire. Euul nostru care se arată prin numele nostru pământesc, prin felul nostru de a fi, umblă după foloasele lui, după slava deșartă și după câștig mârșav, chiar când făptuiește cele mai evanghelice lucrări. De aceea umbrește slava care se cuvine numai lui Dumnezeu Tatăl și Domnului Iisus Hristos. Să fim cu mai multă băgare de seamă la mișcările euului nostru, căci este un mare vrăjmaș al lui Dumnezeu. Nu scăpăm de el decât răstignindul l zilnic. Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Nu este de ajuns să spui cu gura adevărul, ci trebuie să-l adeverești prin toate mijloacele pe care le ai, ca să-l faci pe înțelesul tuturor să-l scrii dacă e nevoie, căci ce este scris rămâne și convinge mai bine pe cei dornici de adevăr. Și știm, spune Ioan, că mărturia lui este adevărată. De pe treapta credinței trebuie să trecem pe treapta științei, căci numai în felul acesta devenim lucrători destoinici pe ogorul Evangheliei, în felul acesta suntem martorii adevărații cuvântului scris al lui Dumnezeu. Mărturia noastră este adevărată numai dacă se așează exact pe cuvântul scris al lui Dumnezeu, care este adevărul cel unic și veșnic în privința vieții cerei noi aduse de Domnul Hristos. Dacă vrem să știm cât de adevărată este mărturia cuiva, să o punem în lumina cuvântului scris al noului legământ. Dacă nu se așează exact pe acest cuvânt, este falsă. Să nu o primim, căci ne primești din veșnicia. În versetul 25, care este ultimul verset al capitolului 21 al Evangheliei după Ioan și care în același timp conclude Evanghelia după Ioan, citim încheierea lui Ioan cu aceste cuvinte. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu deamărântul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Haideți, iubiți ascultători, să mai avem o cugetare cu privire la acest verset care încheie meditația noastră asupra Evangheliei după Ioan. Nu tot ce a spus și a făcut Domnul Isus a fost scris pe paginile Noului Testament, dar ceea ce s-a scris este atât de necesar pentru noi ca viața însăși. Duhul Sfânt a adus aminte scriitorilor sfinți numai atâtea învățături și minunde ale Domnului Isus, cât a fost nevoie ca să călăuzească pe omul păcătos spre credința care recunoaște că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aibă viața în numele Lui. De altfel, toată Scriptura Sfântă are aceeași menire, să nască credința în om să-L apropie de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos ca să poată avea viața veșnică. Dumnezeu știe că suntem mărginiți și nu putem duce mult din tainele adevărului Său, dar atât cât putem duce, cât ne este necesar, cum s-a zis, trebuie să ducem. Altfel, suntem răzvrătiți, fie în neascultării și ai întunericului și vom pieri departe de fața lui Dumnezeu. Prin încheierea pe care o face Sfântul Apostol Ioan, Evanghelie scrisă de el, arată încă o dată ținta lui Dumnezeu, care este să aducă pe omul căzut în casa lui, în raiul vieții și al fericirii veșnice, prin credința în jertfa răscumpărătoare a Fiului Său, Isus Hristos. După cum am observat, această Evanghelie nu vorbește decât de șapte minuni, iar numărul șapte este număr de săvârșit trebuie în să înfățișeze tot harul și adevărul venite prin Dumnezeu arătat în trup în persoana Fiului Său. Fiecare din aceste minuni lămurește o învățătură care face parte din acest tot minunat. Însă trei din ele înfățișează în chip deosebit lucrarea Fiului Lui Dumnezeu într-o atârnare desăvârșită de Tatăl Său în fața desăvârșitei neputințe a omului în Adam. Este vorba de slăbănogul vindecat din capitolul 5 vindecarea orbului din capitolul 9 și învierea lui Lazăr din capitolul 11. În toate aceste împrejurări, Fiul lui Dumnezeu este acela care lucrează. El dă putere, vedere și viață celor lipsiți de ele și așa este orice om ne întors la Dumnezeu. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, ne spune Ioan, dar de fapt, ce este din toate cele create care să nu fie făcute de Domnul Iisus la porunca Tatălui? Și cum se încapă în cărțile în lume dacă s-ar scrie totul, alcătuirea materiei, legile ei, viața, legile ei și toate corpurile cerești, dar lumea îngerilor? Chiar și în viața mea sunt atâtea lucruri pe care le-a făcut Domnul Isus, încât nu încap în lumea aceasta în felul ei de a fi. Duhovnicește înțelegând lucrurile. Minunile și învățăturile Domnului Isus nu încap în lumea aceasta, adică în felul de a fi al lumii acestea, în concepția ei, în concepția lumii întemeiată pe necredință. Lucrurile duhovnicești nu pot fi cuprinse, nu pot fi înțelese decât de o minte duhovnicească, iar minte nouă duhovnicească au numai cei născuți din nou din Dumnezeu prin credința în jertfa Domnului Isus. Lucrurile săvârșite de Domnul Iisus, deci de o ființă nemărginită, nu pot fi cuprinse în ce este mărginit. Ca să putem intra în templul dumnezeieștilor taine nemărginite, trebuie să devenim una cu cel nemărginit. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ să ne ridice din moarte și din mărginire în viață veșnică nemărginită. Mă proștern înaintea ta, Dumnezeul nemărginirii harului dragostei și jertfei tale. Sunt copreșit de tot ceea ce ești tu. Îți mulțumesc că mai făcut o ființă ca să pot să-ți laud numele, înțelepciunea, dragostea, jertfa și slava ta. Vreau să-mi împlinesc această datorie cu tot focul ființei mele acum și în veci. Îți mulțumesc Dumnezeu și Tatăl meu din cer pentru Domnul Isus Hristos, Fiul tău, pe care ni l-ai dat nouă păcătoșilor, ca să ne răscumpere prin jet fasade pe crucea Golgotei și să ne împace cu tine, cu dreptatea și sfințenia ta. Îți mulțumesc pentru Duhul Sfânt pe care ni l-ai dat ca să ne călăuzească pe pământ până când vom însprevi alergarea. Îți mulțumesc pentru cuvântul adevărului tău, a cărui întrupare s-a arătat desăvârșit prin Domnul Isus prin fiul tău. Prin acest cuvânt mai născut din nou după chipul și asemănarea ta. Îți mulțumesc și pentru harul, ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt în scrierea meditațiilor la Sfânta Evanghelie după Ioan. Îți mulțumesc pentru toată lumina duhovnicească pe care am primit-o citind această scriere dumnezeiască. Binecuvintează, Doamne, cu lumină și viață veșnică pe toți cei care vor citi și vor asculta aceste meditații. Te laud! Te laud, te laud și te binecuvintez pe tine cel veșnic de toată lauda cinstea și închinăciunea acum și în veci. Amin. Iubiți ascultători, cu aceste cuvinte de mulțumire, de închinare, și de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu autorul acestor meditații preotul Nicuriță își încheie meditațiile asupra Sfintei Evanghelii după Ioan, meditații pentru care noi la rândul nostru binecuvântăm pe Dumnezeu ca binevoit să ni le pună la dispoziție este acum datoria noastră să întindem mâna credinței, adică să le primim în inima noastră și să urmăm din toate acestea tot ceea ce este cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai însușindunile, în mod strict personal, ne vor fi de folos. Anunțăm aici încheierea programului. I-231 care vă vine cu multă bucurie și dăruire din inimă din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră începând cu programul viitor vom deschide meditațiile noastre asupra cărții lui Dumnezeu din Noul Testament, faptele apostolilor. Până atunci și pentru toată veșnicia, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Isus Hristos. Amin. Tată a dus să pe calvar. Și totuși pentru tine, ea poate din zadar. Nu uita, nu uita, azi mântuirea ta. La